Мордуючи своїх псів, хлопець округлив очі і, плутаючись у власній піжамі, як у геометрії, позаткував з кімнати. «Двері, будь ласка!» Остап слухняно зачинив двері. «Що коїться?» Андрій зірвав рушника, відкотив джинси, витягнув засунуту за пояс футболку, одним махом натягнув її на себе, прожогом скрутив постіль і увімкнув телевізора. Коли двері рипнули, Андрій лежав на дивані, закинувши ногу за ногу і клацав дистанційкою. Скручена валиком постіль, як найкраще слугували йому за подушку. «Твій одяг мені геть не пасує», – вирішив сохнути у своєму мову, він не озираючись. У відповідь не пролунало жодного звуку, жоднісінького, тільки Андрієві здалося, що зараз у його маківці просвердлять дірку». «О, моя улюблена передача!» – зупинився він на каналі, який бачив уперше. «Вимітайся звідси ти, брудна землерийка!» На обличчі мимохідь розпливлася посмішка. По-всякому його називали, але щоб так? «Хіба! Я щойно мився!» Фантазія хлопця перестала мучитися і вдалася до перевірених народних засобів. «Пішов ти!» «Не проганяти гостя!» «Ти вдерся в мою кімнату!» «Треба говорити, до моєї кімнати!» «Та ти не знаєш, з ким зв'язався!» «Один дзвінок, і тебе біля під'їзду зустрінуть хлопці, які ще не таким бомжам затуляли пащики!» «Ух!» «Та чому біля під'їзду? Хай піднімаються сюди, тут і підсобити буду кому. Можна і запальничку потримати, коли вони з мене попільничку робитимуть. Але краще, мислю собі, розвести маленький вогник і присмалити п'ятий, ефект сильніший. То як? Будемо вогник розводити?» Андрій вперто дивився просто себе. Тому й не бачив, що відбувається позаду. Увесь цей час Остап тусувався десь в районі ручки дверей, але після останньої фрази йому зненацько закортіло озирнутися. Нестримно закортіло. У районі ручки дверей щось таке трапилося, повисло мовчання гучне, як ляпос. Та Андрій не озирнувся. Марка честь форми. Двері вкотре рипнули. «Цікаво, що такого було в останній фразі, що могло налякати фаната?» Андрій вимкнув непотрібного телевізора і підклав руки під голову. Двері хряснули об стіну. Бах! «Що це все значить?» Тепер Андрій міг не обертатися із чистого сумління. «Пан господар не стали надміру кремпуватися, підійшли в до дивана, і все, що вони думали – про розпростертого на ньому бідолаху, красномовно зобразили на своєму обличчі. Те все легко і просто вміщалися в чотирьох словах. Тут тобі кінець. Тільки не шарпатися, не метушитися. Андрій повільно сів. Розлючений Ігор Васильович мав грізний вигляд навіть у халати й капцях, нависаючи кремезною брилею над бідолашною Андрієвою головою. Доброго ранку, пане лікарю. На дворі досить прохолодно і кінчай. Випендрюватися і відповідає, що це все означає. Андрій Крадькома кинув погляд вліво. Юний донощик підпирав плечем одвірок і скриготав зубами. Ще пак турнули з власної буди. Один нуль на користь бомжа. Я дочекаюся відповіді у своєму домі чи ні? Проревло згори. Один-один. Андрій зітхнув і вмостився зручніше. Пасувало б встати і чемно вибачитися, але честь форми, то є честь форми. Зараза б її взяла. Ігоре Васильовичу, а що трапилося? Обидва дудії мить втратили дар мови. Ти вдерся до мого сина. Я постукав, і мені відчинили. Бреше, він, він скористався тим, що я спав. І що я напав на тебе? Чи взяв заручники?